І рухоме майно, яке в їхніх руках, і їхні доми, крамниці і інші будівлі, які є в городах і селах, і виноградники, і сади, які вони розвели, є їхній мульк – приватна власність. Можуть чинити з ними що завгодно. Продають, дарують, відчужують іншим чином. Усе це в їхніх руках. А коли вони помруть, все переходить у мульк їхнім синам. Згаданого майна хай ніхто не чіпає, окрім законної данини від їхніх виноградників і садів. І ниви, які вони орють і сіють, також хай лишаються в їхніх руках. Але вони не є їхній мулк, як згадане майно. Вони поряд з іншими державними землями в Богоспасінні імперії, відомими під назвою мірійська, оподаткована земля. Перебувають під верховною владою державної мусульманської казни. В володінні рай її земля перебуває у вигляді позички, оренди. Вони з різних злаків сіють і жнуть усе, що хочуть, дають з того харадж, званий десятиною та інші данини а самі використовують землю як завгодно. І щоб земля не стала пустошньою, хай орють, сіють і обробляють, і справно платять данину, і ніхто їм хай не заважає і не чіпає їх І так хай триває до їхньої смерти, а коли помруть, на їхнє місце стають їхні сини і утримують землю, як сказано вище А Всевишній Бог знає найбільше, і його настанови найстаріші Мабуть, була лише одна єдина людина в цій величезній імперії, якої не зачіпали Сулейманові закони. Були для неї, мов, марево в пустелі, ніби морок над морською пучиною, ніби хвиля над мороком, а над нею хмари або птахи, що летять рядами, недосяжні, незлічені і невловимі, як прах розвіяний. Роксолана, велика султанша Хасикі, Що їй усі Сулейманові кануни – коли не можна знищити найстрашнішого заставленого фатіхом. Хай владу успадкує найдостойніший для збереження єдності, порядку і миру в державі, убивши всіх своїх братів з їхніми дітьми, онуками і правнуками чоловічої статі. А найдостойнішим, умов у давніх євреїв з Біблії неодмінно вважався первонароджений, найстарший, Мустафа. Її ж сини, мали були в пики. І ні знищити, ні забути, ні змінити закон Фатіха, бо він став уже звичаєм, а за зазвичаєм давність і найбільша сила. Роксолана ждала, коли зможе переважити навіть ту страшну силу, і наділовила себе на думці, що стає схожою на валіде, згірклий усміх на устах, змага, майже чорногубість, а в душі. Темрява клубочиться дедалі більше і густіше. Невже султан не бачить її тривоги? А Сулейман уперто не хотів навіть слухати про будь-які зміни в законі Фатіха, але й не проголошував спадкоємця трону. Час от часу вів обережні бесіди з великим муфтієм, ждав, щоб той дав якусь пораду, виходячи з очевидності і дійсного стану справ. Мустафа – первонароджений, але й тільки – Відколовся від свого отця, тримає коло себе свою матір, мов би хоче зробити виклик падешахові, виказати перед усіма свою незгоду з його діями Своєю поведінкою він сам позбавив себе будь-якого права на спадок Право на трон мають сини хасикі, яка стала душею і серцем султана Він не хоче бути схожим на того грецького бога, який пожирав своїх синів, але водночас не може знехтувати законом великого Фатіха «Де вихід? Як узгодити закон з очевидністю?» Абусуд так само обережно, натяками, притчами давав зрозуміти султанові, що право все ж за Мустафою. Закони не сумісні з серцем, вони не мають серця. Вони вищі за все, навіть за державу, яка існує тільки завдяки існуванню законів. Мустафу вже знають усі правовірні, всі бейлер -беї. Бейлербеги, паші, яничари, доблесне мусульманське військо. Не саме лише первородство, але й особисті гідності промовляють за шах заде Мустафу. З трьох років у занедбаності й пониженні, у відокремленості від топкапи, власне,